Carl Leos julkalender, lucka nummer 14 Är vi framme vid idag Och jag heter Leo Jag Carlos Idag har vi en liten speciell lucka kan man säga eh, Vi kan säga att bakom dagens lucka döljer sig improvisation yes. Vi har inte förberett något litet ämne har tänker ni, det var vad låta de är Så är det faktiskt inte Utan vi har tagit fram Vi ska testa vår improvisationsförmåga Eller associationsbanorna eh, vi har Vi har tagit fram tre böcker eh, Den första boken är 111 1001 böcker du måste läsa innan du dör. Den andra är ett uppslagsverk, familjelexikon, media. Och det är åtta här, det är L till M kan man säga. Och den tredje boken är 1000 svenska klassiker eh, som handlar om svensk populärkultur från 1956 till idag. Och Då tänker jag att vi har så här: du får börja. Du väljer en av böckerna. Du slår på må upp en sida. Och bara ta pekfingret på en rad. Och så ser vi vad som står där. Och så försöker vi prata kring det. Eller det som står där kanske får oss att börja tänka på någonting. Yes. Ta. Det här är ser roligast ut. Med det här, och det här är alltså lexikonet. Det är ett slags familjelexikon. Volym 8. L till M. Okej, okay, jag öppnar boken. Jag boken som är så smittig där. Så här ser det ut plundrar. Mm, jag rör vidare. där. Nej, Okej, nu sätter jag fingret. Yes, perfekt. Du sätter fingret rakt på lungan. På lungan. Vad kul. Vad roligt. Vad får det där jag tänka på? Rök inte. Jag tänkte också direkt på rökning. vi är ändå vi har blivit uppfostrade väl. Ja, precis. Vad tänker du mer? att att jag har rökt? Ja, <laughs> ja. Nej, inte, du ska inte säga, jag har inte varit som rökt. Jag har inte köpt paket och sånt, jo, men var visst en gång. Morsa, du lyssnar på detta så tar det lugnt, det var länge sedan. Ja. Det var när jag i Spanien. Det fanns inte tillgång till snus, så jag köpte ett cigarettpaket. Jag tror jag, bara, jag har köpt ett cigarettpaket hela mitt liv. Ja. Och sen Det var inte värt det. Då var det, det men inte nu. Smakade äckligt i munnen liksom. Det, jag har faktiskt det, aldrig det, testat att röka, jag ljuger inte utan det är faktiskt sant Kan vi gå tillbaka till i historien när du prövade snus ja, det, det, det, det kan vi prata om sådär men vi kan det, också prata om när jag köpte snus till en gång Just det, ja, det kan vi också göra nej, Jag var snabbt om cigaretterna eh, då tapatronen men i alla fall vi, jag, jag, jag rökte bara det, det paketet, det var och typ jag trodde inte så att jag rökte rätt <laughs> alla håller sin stil det var här, jag ville dra ner det då, jag köpte halsbloss och, och sånt där, det gjorde att jag, jag trodde inte ens att jag fick i mig något eh, nikotin, jag vet inte ens hur det funkar jag kände ingenting, det var bara, bara för att göra någonting ja. en viktig fråga tycker jag är det om vilka fingrar du använder för att föra cigaretten till och från munnen var det var det, tummen? Nej, var, det, var det långfingret och pekfingret Eller var det tummen och pekfingret Det, det, det var ju lite det viktigaste så jag inte rökte rätt Så var det för något så coolt ja. Så jag, jag körde ju eh, tummen Och sen så tog jag den Väldigt långt in Jag tog den väldigt nära filtret hela ja. tiden. T tummen och pekfingret eh, Nej, när, när, när jag tog tillbaka den När, ja, när, jag, när, jag, när jag satt in cigaretten Och ja. sen när jag tog den så tog jag den Väldigt nära läpparna och så tog jag den mellan långfingret och lill, eh, ringfingret oj, ja. mm, lite innovationer och så tog jag den där och sen så flyttade jag över den då och snurrade lite på den Oj, oj, så, oj. Ja, det, var, det, var ju, det var ju tack vare mycket träning i skolan när man var uttråkad och snurrade pennan mellan fingrarna ja, ja, precis. Ja. fast så kunde man bränna sig men det är coolt, jag kan inte sånt eller hur, det var så att damerna hängde på klass, som klasar på mig när jag har i hand så, så var det inte om man, man smakar ju fan illa i munnen ja. eh, så, nej, eh, barn stannar i skolan, rök inte Ska jag berätta när jag köpt kom ihåg när jag köpte ut snut till jo, jo, jo, jag var ju lycklig då För det var det fanns en mack där jag bodde Och som jag, det var dygnet runt öppen, underbart, det fanns ju alltid tillgång till godis, jag älskar godis yes. eh, Så jag, hade varit, jag var ju där ofta. Men jag snusade inte så jag, jag kunde ju ingenting om snus. Jag visste inte ens att det fanns i affären. Nej. Jag trodde att de hade det bakom disken. Och mm. du satt kvar i bilen. Jag hade väl tänkt att ja, du satt kvar i bilen. För jag fyllde 18 innan det. Mm -hmm. eh, och sika in och går förbi den här snuskylen som var till höger pris eh, som man själv tog. Men det tänkte inte jag på. Och sa bara jag vill ha, för du hade sagt till mig att du ville ha kanske en port, raperportion. Ja, ra och då sa jag ja, en raperportion, tack. Ja, ja visst, den tar du själv där. Och de har ju ganska många olika sorter ja, Och vi hade inte diskuterat riktigt hur de såg ut Nej, jag Så fick jag hittills. fick En så jävla jobbig känsla Och så började jag titta där då Och tänkte fan det kanske står ändå så jag ser det snabbt Och öppnade och så, så sa hon till mig För hon såg att jag inte riktigt tittade Ja men den är ja, men näst längst upp till höger eller någonting. Jag lyckades ändå inte Så den mannen som stod bakom mig liksom, Det är den här du ska ha Tog han och gav till mig Och jag skämde så jävla mycket för jag tyckte det var så jävla uppenbart för jag gjorde att det här ska inte jag ha utan det ska en annan ha det måste inte ha uppfattats av dem det, Utan det kan ha varit att jag var en ny snusare På något sätt, jag vet inte Men det var så fruktansvärt pinsamt Och jag var så röd i ansiktet att jag betalade och, och just att det här var min stamaffär Om man säger så, den selekt ja. selekto själv um. Det gick ju bra Jag kunde gå dit sen igen och köpa godis och sånt där ja, oh, ja. Mm. Och så tänkte jag att jag skulle berätta Hur det verkligen var när jag testade att snusa I en dröm Ja. Det var, ju bara, det var en dröm, det var min mest Vad ska man säga den med flest sinnesintryck på något sätt alltså mm. den, var så, den var så verklig den här drömmen och det var på högstadiet tror jag och då drömde jag att jag testade att snusa och drömmen var ju enormt kort oh. och det var väl egentligen bara att jag tog jag fick en prilla nej jag tror att det var en påse faktiskt mm. som jag då bara långsamt la in under min överläpp som man ju gör Eh, och sen så, eh, så långt är det rätt och, sen, ja, och så började det rinna lite Och så kände jag hur det sved Just, Det var det här som, det som du ser med drömmen För när jag drömmer så brukar jag aldrig ha såna, få sådana uh, känslor då. Men det sved som fan alltså Det var som att lägga en sån här sur godis du vet, Som är som en kolaflaska Som är brun och finns även röda ja. Som att lägga en sån där Så kändes det Ja, ja, men så, så, ja. så, så, så kan det ju det. är inte det. Så, De är en så en, en rolig historia egentligen. Jo, ja. jag och så, jag är som fan när du berättade. Jag ja. tyckte det var bra. Jättebra. Nu kommer du inte snusa. Jag måste bara lä lägga in snabbt. När han kommer kom hjälpa till dig i bakgrunden när, ja. när du ska ha snus. Jag fick bilden direkt av äh, Sunusommar Sommar. När han flyger på moln fram till äh, den här Just. Och, ja, ja, ja. Och, och ja, ja, ja, ja. Kexbolon, har du det? Kram, ja, det är också gott ja. andra, ja. <laughs> Jag äter dem det är så jävla gott går Vi på vi, nästa vi bok? ska vi se vilken bok ska jag ta här Jag tar 1000 svenska klassiker Yes. Och så bara jag öppnar här. jag här Det öppnar boken Man kollar bort En uteknik där Pekar på alltså, Vad har vi där där Vad i En bok från 1960 Ja, 1960 Ja, vi får gå på. vad hände nu? 1960-talet Trafikomläggningen Trafikomläggningen, som jag tror, jag tror att det här stämmer Det var att det hade varit en folkomröstning tidigare om det Och svenskarna röstade nej Vi vill inte ha högre trafik Men det skiter med. Ja, men de det var tur att de gjorde det Men också konstigt är att, om jag, om jag förstått det rätt Så var det inte så att vi hade bilar Som var högerstyrda när vi körde på vänster Utan bilarna Såg ut som idag, men vi körde på vänster det fattar inte jag logiken. Det har jag det faktiskt inte tänkt jag, jag tror att om teknik, du hittar det. en gammal veteranbil som de väl heter, de här gamla som var gjord då innan högertrafikomläggningen. Ja. Men jag tror att de är vänstersida. Du kan nog ha rätt i det. Ja. Och då, jag, jag kan inte komma på det så här direkt grej när det skulle vara eh, dumt och inte passande. Kanske om du ska släppa av någon passagerare på platsen för att få gå ut mitt i gatan. Ja, men det är också man har ju... Ja. Eller drive-in. <laughs> Precis. <laughs> det var egentligen det för de hade så. lite elhissar. Nä. De fick ju lyfta <laughs> över det så då. Det var därför jag inte hade slagit igenom det här. Men också, men det är väl jävligt äckligt och man, man sitter ju när man kör på vänster sida och på höger sida av vägen så sitter man ju nära bilen man möter. Så man ser hur nära man är varandra har man suttit i höger sida på bilen? Det kan komma att vara samma uppfattning. Nej, jag kanske krockat ofta. Jag vet inte. Ja, det kan komma svårt, i alla fall på natten. Mm. Ja, ja. För jag, vet, jag, jag, har, jag har ju har en del, eh, vad heter det, bilar, blir det ja. Du har det? Ja. Mm. Jo, jo, på jobbet. Ja. Så har vi prövat en del. Eh, det är det, är, det är speciellt. Det, det är det är en vanlig sak ja. så som mycket annat. Men när man bara gör det, så här, en liten snabb en snabb boktur. Speciellt om den är manuellväxlad ja. För vänsterhandeln vänster, vänster, ja. Du förstår ju Thailänderna när de, I deras kultur så är ju vänsterhandeln Smutsig för det är den du torkar med Men den är kass ja. Ja. <laughs> För oss som inte är vänsterhänta Är det kass Du har inte samma känsla där Men sen om man tänker på de länderna Som har vänstertrafik idag Det är nästan bara öar För annars tänker man hur det ser ut tänka en sån här gränsövergång då. Men till exempel Indien och Pakistan har båda vänstern fick, tror jag. Och hur då en gränsövergång <laughs> mellan då Pakistan och Afghanistan? Ja. Som jag, jag tror att de ska på hög sida Afghanistan. Eh, det måste se kul ut när de ska byta sida. Ja, jag ja, vet ja, inte fan kom. vad det är för tanke egentligen. Men det är ju det är passande att Japan som vänster fick, tror jag, Australien, England och Malta och det här. Att de ändå är så man inte... Och misstag och kör över till uppsnitt, nu är ju här på vänstra Ja, precis. Jag har inte tänkt på det, men det är en bra idé. Och så improviserar vi. Det var bra gjort. Ja, Jag är nöjd. Jag är nöjd. Ja. Riktigt nöjd. Jag är också jävligt nöjd. Har jag det. hoppas att ni är nöjda. Och vi hörs gärna imorgon. Ja, oh yes. det Ha, ha det.